și, în și pe pământ, tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vă vine, iubiți ascultători, programul I-074. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele aproximativ 30 de minute va împărtăși cu dumneavoastră, spre slava lui Dumnezeu și folosul nostru cel veșnic, o serie de meditații, de cugetări și meditații asupra versetelor din Noul Testament. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 29 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 6, verset pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a citi un scurt paragraf dintr-o carte intitulată Puțul și împărțirea de greu, care cuprinde o serie de 57 de predici ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Astfel, la pagina 400 din Cartea amintită, Subtitul Cuvântul 43 pentru citirea Dumnezeieștilor Scripturi, Sfântul Gură de Aur, unul din prețioșii pe Bisericii Ortodoxe, ne îndeamnă următoarele. Mare bunătate este, o iubiților, citirea Dumnezeieștilor Scripturi. Aceasta îl face pe suflet filozof, aceasta mută mintea la cer, aceasta întocmește pe om mulțumitor, aceasta face ca la nimic din lucrurile lumii să nu ne dăm, aceasta face ca totdeauna în viața cealaltă să petreacă gândul nostru și la răsplătirea stăpânului privind noi să lucrăm toate și de ostenerile faptei bune cu multă osărdire să ne apucăm. Că de aici putem să cunoaștem cu dea dinsul purtarea de grijă a grabnicului ajutor al lui Dumnezeu, vitejia dreptilor, bunătatea stăpânului și mărimea răsplăților. De aici, din cuvântul lui Dumnezeu, putem să ne ridicăm spre râvnă și urmare a filozofiei bărbaților celor vitej și să nu ne slăbănogim spre nevoințele faptei bune, ci să nădăjduim la făgăduințele cele dumnezești și mai înainte de săvârșire. Pentru aceasta, roguvă vă cu multă o sârdie să facem citirea dumnezeieștilor scripturi, că așa și cunoștință vom dăbâni dacă adeseori vom citi cele ce se află acolo. Cum stau lucrurile cu noi, iubiți ascultători? Avem noi aceste, așa cum spune Sfântul îngură de Aur, Dumnezeiește Scripturi în casele noastre? Cu foarte multă măhnire, a trebuit să constat. Am făcut o serie de vizite în vara aceasta 96, în câteva locuri, și pe unde am fost am găsit creștini ortodoxi care nici nu aveau Sfintele Scripturi în casă, iar unde le-am găsit mi-au spus că le-au citit foarte de multă vreme când și când. Ce trist! Să te numești creștin după dreptar și să habar nu ai de dreptar? Să te numești creștin potrivit Scripturii și să nici nu o cunoști și să nici n-o ai, iar dacă o ai să nici nu o citești? Foarte trist! Nu ne putem numi în felul acesta creștin după Scriptură decât spre paguba și judecata noastră, spre osândirea noastră în veșnicie, dacă nu le citim și după ce le-am citit, dacă nu facem cele scrise acolo. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc! Te rugăm să binecuvintești și programul care ne stă înainte cu un duh de trezire să ne ajut să înțelegem bine că după cum nu ne putem continua viața trupească fără mâncare, nici viața duhovnicească nu poate să continue fără să ne hrănim din de tale scripturi pe care ni le-ai lăsat. Ajută-ne să înțelegem bine lucrul acesta, să nu fie spre osânda noastră numele pe care îl purtăm de creștini, să nu fie spre osânda noastră nici acest program, ci să fie spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Așa să ți slujesc pe pământ. Vreau Isuse cu un drog în Vreau așa să ți slujesc pe pământ. Luminat de preasfântul Cuvânt, vreau așa cu întreaga mi simțire, vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Așa să fie și dorința noastră, așa să fie și. Idealul nostru pe pământ. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 29, din care am avut scurte gânduri pe care nu le-am putut epuiza în totalitate, vorbim din tot versetul acesta, din motive de timp. În continuare, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, care v-ați luat timp să ne ascultați, vom adăuga gândurile care urmează celorlalte, după care, tot cu ajutorul lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom parcurge în continuare lecțiunea I074, citind versetele 30 și cele care urmează. Vom citi așadar versetul 29, urmat de explicațiile care îl acompaniază. Isus le-a răspuns. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Deci, suntem în împrejurarea în care oamenii care îl căutau pe Domnul Isus într-o parte l-au găsit de cealaltă parte a mării au venit la el, Domnul Iisus le spune, oameni buni, voi ați venit la mine numai pentru că ați mâncat din pâinile acelea. Voi nu trebuie să lucrați pentru mâncarea trecătoare, ci lucrați pentru împărăția lui Dumnezeu. Ei l-au întrebat, și ce trebuie să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? La care Domnul Iisus le-a dat răspunsul pe care l-am citit, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este să credeți în acela pe care l-a trimis el. Aflăm așadar că a crede, este o lucrare. Credința, după cum ne învață însuși Domnul Isus, este lucrare, nu-i numai gândire și teorie. Ea lucrează în inima omului care a primit-o, lucrează o viață nouă după chipul Domnului Isus în care crede. Dacă te numești credincios, dacă spui că tu crezi în Dumnezeu, se vede aceasta în viața ta? Ai tu o viață deosebită de celor din jurul tău? Este viața ta o viață ca a Domnului Iisus care credea în Dumnezeu? O întrebare la care trebuie să ne răspundem acum și suntem fericiți dacă ne răspundem acum, pentru că în cazul în care răspunsul este negativ, avem timp și dispoziția din partea lui Dumnezeu să ne corectăm. Dar dacă vom răspunde în ziua judecății, atunci vom primi numai o sândă sau răsplată. Cel care este credincios Domnului Isus devine liber de tot ceea ce este produsul pământului, devine liber de păcat, minciună. Duh de partidă, naționalism, slavă de șartă, alergarea după plăcerile lumești. Tu ai acestea în tine, iubitul meu care te numești credincios? Pentru credința lui, cel care o are, este gata să-și dea viața. Un astfel de credincios, pe nume Petru de Verona, despre el spune istoria că în timp ce vrăjmașii Domnului Iisus îl duceau la locul execuției împungându-l cu pumnale, el striga. Eu cred! Când a căzut la pământ într-un lac de sânge, nemai putând vorbi și a muiat degetul în sânge și a scris pe pământ, cred. Isus le-a răspuns: Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în acela pe care l-a trimis el. Vedeți, nu orice credință, ci credința în Isus, trimisul lui Dumnezeu, aceasta este lucrarea cerută de Dumnezeu. Dacă ai ajuns la această credință, atunci se vede în tine felul de a fi al Domnului Isus, Și tu știi bine acest lucru dacă ești sincer cu tine. De aceea cercetează-te și vezi dacă ești în credință. Cine s-a deschis pentru Dumnezeu și vede lucrarea lui, credința în inima sa, trebuie să mărturisească. Credința nu înseamnă deci un certificat de botez pe care ni l-a dat cineva când am fost copii. Credința nu înseamnă numai că mergem la Paște și la Crăciun la biserică. Credința nu înseamnă că am făcut numai niște pomeni. Credința nu înseamnă nici că mergem regulat în fiecare duminică la adunare. Credința nu înseamnă nici măcar că predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Credința nu înseamnă că facem fapte bune. Credința nu înseamnă că aducem nu știu ce slujbe. Credința în... Trimisul lui Dumnezeu? Este singura credință, iar această credință este o credință lucrativă. Domnul să spune aici despre o lucrare. Și ce lucrează? Credința aceasta mă face asemenea Fiului lui Dumnezeu, asemenea Trimisului lui Dumnezeu în care am crezut. El, prin Duhul Său cel Sfânt, ia chip în viața mea, iar eu încep să trăiesc cum a trăit el. Nu mă mai consult cu mine. Nu mă mai consult cu cei din jurul meu, ci mă lepă total de mine cum s-a lepădat și el. Cum a zis el, eu nu mai pot face nimic de la mine însumi, ci de acum încolo trăiesc numai și fac numai ce văd pe tatăl meu făcând. De unde știm noi ce face tatăl ceresc? Avem Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, în care citim în fiecare zi și de mai multe ori pe zi și alături de citire ne rugăm. Când vedem că viața noastră nu se potrivește cu a Tatălui nostru, ne rugăm Domnului, nepocăim, și El ne curățește și din zi în zi viața noastră devine tot mai asemănătoare cu a Domnului Iisus, cu a trimisului Lui Dumnezeu. Iubitul meu ascultător, dacă lucrurile nu stau în felul acesta cu tine, nu te înșela singur. Domnul Iisus îți arată clar, cuvântul I-a venit și te-a înștiințat. Dacă nu stau lucrurile în felul acesta cu tine, ești un înșelat. Și nu cei care au certificate merg în cer, nu cei care fac, ci cei care trăiesc, cei a căror viață este asemănătoare cu a trimisului lui Dumnezeu, cu a Domnului Isus Hristos. Lucrarea credinței este cea mai mare lucrare pe care o face Dumnezeu într-un om. Această lucrare însă nu se face fără piedici. Tu însuți ajungi o lucrare a Lui fiind făcut în Hristos o făptură nouă pentru faptele bune rânduite mai dinainte ca să umblăm în ele, cum ni se arată la F.S.N. 2 cu 10. Când Domnul Iisus a vorbit despre mâncarea nepieritoare pe care le-o va da fiul omului, iudeii au socotit că trebuie să facă ceva pentru ca să li se dea acea hrană și îl întreabă ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu. Iar el le-a răspuns că nu e vorba de a face ceva, ci a crede. Ce să facem? Iată întrebarea pe care și-o pune mereu inima oamenii. Iar vrea ca prin ceea ce face ea să câștige fericirea veșnică. De-aia s-au și evit atâtea în tradiții. Să faci o pomană, să dai o lumânare în mână, să zici cu tare, să faci semnele cu tare, cu mâna. O serie de lucruri care nu au nimic comun cu Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu. Omul vrea să facă el ceva, numai nu vrea să se lepe de ființa lui veche și hidoasă, de Satana din el, și crede că dacă face numai ceva pe deasupra, poate să meargă să se întâlnească cu Domnul Isus Hristos, cu Cel care s-a lepădat de sine însuși, iar omul nu vrea să se lepe de nici de Satana din el și vrea totul să ajungă în cer. Ce înșelare! Inima omenească înțelege legea, iar legea zice să faci, dar nu înțelege harul care zice. Să crezi. Dacă omul ar fi putut să facă lucrările lui Dumnezeu ascultând de lege, n-ar mai fi fost nevoie să vină Domnul Isus în lume ca să ne aducă viața? Venirea lui pe pământ a arătat însă le-murit că omul n-a fost și nu este în stare să trăiască așa cum voiește Dumnezeu, ci trebuie să vină la Domnul Isus. Să creadă în el ca trimisul lui Dumnezeu venit aici ca să ne dea viața. Nimic nu este mai neplăcut pentru inima omenească decât să creadă acest lucru și să primească pe Domnul Isus ca mântuitor. Faptul acesta o umilește, o face să simtă neputința și să vadă că nu e bună de nimic. Tot așa s-au purtat atunci și cei ce înconjurau pe Domnul Isus și-au căutat precină să nu creadă în el. Haideți să folosim puțin mintea, rațiunea noastră. Dacă ar fi fost posibil ca prin ceva ce poate omul să facă din el însuși, să ajungem în cer, ar mai fi suferit Domnul Dumnezeu atât de groaznic să-și vadă Fiul Său pus pe cruce? Nu ne dăm noi seama că dacă Dumnezeu n-a găsit în toată creațiunea Lui niciun alt mijloc, nici o posibilitate decât să-și dea pe Fiul Său pe cruce, nu există literalmente altă posibilitate de intrare în cer? Să încetăm odată oameni buni cu posibilitățile pe care le căutăm în faptele noastre bune și să înțelegem că trebuie să capitulăm total, absolut și desăvârșit cu tot ceea ce este noi, cu toate gândurile noastre și să credem în Domnul Isus Hristos, să trăim de acum încolo numai și numai după dreptarul Său prin călăuzirea și puterea Duhului Său cel Sfânt. Oamenii însă totdeauna au căutat și în trecut și astăzi să facă ceva de la ei înșiși, cum s-ar zice, se înșeală singuri. Jertfa de pe Golgota ne arată lămurit că nu ajungem la nimic prin ceea ce putem face noi. Nu, nu putem să ne mântuim singuri și nu putem să ajungem la fericire. Dar ceea ce n-am putut face noi, a făcut Dumnezeu pentru noi. El a dat pe Fiul său pentru noi. Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pentru noi. Și a săvârșit astfel mântuirea noastră. De aceea nu este vorba de a face ceva, ci de a crede în El, în ceea ce a făcut El pentru noi și în locul nostru. Deci Domnul Isus spune lămurit aici, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este să credeți în acela pe care l-a trimis El. A crede iubiților nu este a spune ci este o lucrare, este lucrarea de a primi. Dumnezeu dă, iar noi primim. El dă iertare, pace, bucurie, nădejdea slavei oricui crede în Fiul Său. Iar cine crede și primește pe Domnul Iisus, primește odată cu El mântuirea care cuprinde toate aceste lucruri, iar aceste se văd lămurit în viața Lui. Dacă ai crezut, Viața ta se aseamănă cu a Domnului Isus Hristos. Dacă viața ta nu se aseamănă cu a Domnului Hristos, bancă mai mult decât atât. Dacă nici măcar nu cunoști cum este viața Domnului Hristos, dacă tu ai în casă o Biblie și nu o citești sau nu ai deloc, cum poți să spui că ești credincios? Oare o hârtie, un certificat semnat de niște oameni te poate băga în cer? Oare? Dacă era posibil atâta lucru, la ce s-ar mai fi chinuit Dumnezeu să-și trimită Fiul Lui aici pe pământ și mai degrabă ar fi trimis pe Domnul Isus, chiar dacă L-ar fi trimis, L-ar fi trimis să ne semneze niște hârtii, să ne facă membri. Se vede însă că nu s-a putut și nu este nicio altă cale decât ca Domnul Isus să îi pentru păcatele noastre în locul nostru, iar noi să-L primim și primindu-L pe El să trăim o viață asemenea cu a Lui, atât este recunoscut în cer și altceva nu intră în cer. Slavă veșnică lui Dumnezeu, care prin Fiul Său ne-a pregătit o mântuire așa de minunată și atât de mare. În versetul 30, după ce Domnul Iisus le spune iudeilor acestora care e lucrarea cerută de Dumnezeu, ei vin cu următoarea întrebare. Ce semne faci tu, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Iudeii întrebau de semne, dar nu văzuseră ei oare niciuna din faptele lui? Au fost ei orbi ieri când Domnul i-a hrănit cu cinci pâini de mai întreabă astăzi ce lucrezi tu? Dar așa merguni oameni prin lume, cu ochii închiși și cu urechile astupate. Domnul Isus lucrează lucrările lui Dumnezeu și vorbește cuvintele Dumnezeului lui, iar ei nu înțeleg nimic. Așa este și astăzi. Când este vorba despre Domnul Isus și despre lucrarea Lui duhovnicească, oamenii și de multe ori chiar cei care zic credincioși, nu înțeleg nimic și se împotrivesc. Ca să vezi lucrarea Domnului Isus, trebuie să-ți deschizi ochii credinței, pentru că nu orice lucrare religioasă este lucrarea Lui în mod necesar. Ce lucrezi tu? întreabă ei. Cu câte putere și limpezime a arătat Domnul Isus lucrările sale celor ce îi puneau astfel de întrebări? El le răspundea zicând: Duceți-vă și spuneți: Orbi văd, șiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți în viază și săraților li se propovăduiește Evanghelia. Viața are valoare numai atunci când folosește celor din jur. Și este folositoare numai prin lucrările ei. Când nu mai poți convinge pe cineva despre un adevăr prin vorbe, atunci trebuie să-l convingi prin lucrări. Lucrările sunt argumentul cel mai puternic, în fața cărora nici cel mai înrăit dușman nu mai poate să spune nimic. Dacă nu mă credeți pe mine, spune Domnul Isus la Ioan 10,38, Credeți măcar lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. După lucrări se cunoaște cineva dacă este în Hristos și dacă Hristos este în el. Da, chiar și după lucrările fizice, fie la serviciul pe care îl are, fie în familie, fie în altă parte. Tot ceea ce face credinciosul, face deosebit de ceilalți. El lucrează ca pentru Domnul, dintr-o stare de blândețe, de pace și de curăție. Lucrează cinstit și drept, chiar și atunci când nu-L văd oamenii. Lucrează lucruri de calitate superioară. Dar nu numai după aceste lucrări trebuie să dovedească El starea Lui Hristos, ci mai ales după lucrările duhovnicești. Iată ce spune Domnul Isus: Orbii văd, știopii umblă, proșii sunt curățiți, și săracilor li se vestește Evanghelia. Așa putea să spună Domnul Isus, așa trebuie să spunem și noi, cei care mărturisim cu gura că suntem urmașii Lui. Cine zice că rămâne în Isus, suntem îndemnați la 1 Ioan 2 cu 6, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Domnul Isus a venit pe pământ nu numai să lucreze tâmplăria, a făcut-o și pe aceasta când a fost nevoie ci el a venit pentru lucrările duhovnicești. Acestea îl arătau pe el că este în tatăl și tatăl în el. credincioșii și adevărați sunt veniți în lume nu pentru lucrările fizice, oricât de importante ar fi ele, ci pentru cele duhovnicești. Mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi toate celelalte, spune cuvântul la Matei 6,33. Ce lucrezi tu? Ce lucrezi tu zilnic, iubitule, și cum lucrezi? Orbi în de pe lângă tine începei să vadă? Dar șchiopii și cei prinși de lanțurile pământului, sunt ei izbăviți de tine? Dar săracilor de mântuire le vestești tu Evanghelia? Sau trăiești tu numai pentru lucrările fizice, fiind și tu asemenea celor care nu cunosc pe Dumnezeu? Ce poți să răspunzi aici? Verice de cel care poate să răspundă ca Domnul Isus. În continuare, la versetul 31, iudeii aceștia care au pus întrebare Domnului Isus îi spun Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâinea din cer. Vedeți, trebuie să recunoaștem, e bine să-ți aduci aminte de lucrările lui Dumnezeu din trecut și de experiențele credincioșilor lui, căci prin aceasta ți se întărește credința și primești o nouă înflăcărare în alergarea pe care a mântuirii. Este chiar poruncă dumnezeiască în privința aceasta. Ai grijă însă ca din istorie să iei totdeauna partea lui Dumnezeu, nu amestecul omului. Zice un înțelept, din istorie să iei focul, nu cenușa. Cine are inima curată în căutarea adevărului, nu va fi în primejdie de rătăcire. Dacă părinții noștri s-au hrănit cu pâine din cer, să nu fim noi mai altfel decât ei. Adevărata viață duhovnicească, viața cea nouă primită prin credință din Dumnezeu, se păstrează și crește numai cu pâine din cer. Ceea ce vine de la Dumnezeu este desăvârșit de bun și fără nicio lipsă. O legendă evreiască spune despre mana din pustie că avea pentru copii gustul laptelui, pentru părinților gustul pâinii și pentru bătrâni gustul mierii. Pentru bolnavi era ca orzul muiat în un de și miere. Mana era aromată și toți cei care mâncau din ea aveau un miros plăcut. Nimic din ea nu se risipea, întrucât mana se asimila complet în organism. Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Iudeii, prin răspunsul acesta, dau pe față pe deplin voința de a nu crede. La începutul capitolului, mulțimea venea după Domnul Isus ca să vadă minunile pe care le făcea. Fuseseră apoi săturați cu pâine în chip minunat și din pricina aceasta îl căutau. Însă, din clipa în care le vorbește că trebuie să creadă în el ca să aibă viața, de atunci toate aceste arătări ale puterii lui nu le mai spun nimic și încep să aducă tot felul de motive. Aducându-și aminte de moise prin care a venit mana din cer, îi dau pe față gândul că socotez pe Domnul Isus mai prejos decât acest slujitor al lui Dumnezeu. Mântuitorul însă se folosește de această împrejurare ca să le arate tot adevărul cu privire la ceea ce este el ca pâinea vieții și că el este cu mult mai mare decât Moise. Așa se întâmplă și astăzi. Oamenii au nevoie de Domnul Isus numai dacă el le împliniște anumite nevoi pământești. Când însă e vorba de a crede în el și a urmat urma tot timpul, se împotrivesc cu toată puterea și născocesc fel de fel de motive. Atunci când dovezile chiar din scriptură sunt luate cu intenția ca să nu crezi și să nu urmezi în totul pe Domnul Isus și felul lui de-a fi, ajung păcătoase. Cine caut asemenea dovezi în scriptură cu intenția ca să nu creadă, acela este cu totul robii de păcat și de duhul diavolului, șarpele cel viclean. Să credem în Domnul Isus și să-L primim cu toată ființa noastră și să-L primim felul lui de-a fi în noi, căci numai așa, avem viața veșnică. La această zisă a lor, Domnul Isus în versetul 32 le răspunde. Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu va da dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Oricine ar fi omul, oricâte daruri ar avea din partea lui Dumnezeu, trebuie să-l lăsăm la locul lui de om, să nu-l punem pe alt scaun căci este primejdie de moarte și pentru el și pentru noi. De ce n-a îngăduit Dumnezeu ca să fie cunoscut mormântul lui Moise? Tocmai din pricina aceasta, să nu fie așezat omul pe scaunul care se cuvine numai lui Dumnezeu. Din fire, omul este idolatru, uită repede credința în cele nevăzute și se alipește de ceea ce vede. În creștinism, în adevăratul creștinism, nu există cultul morților, al mormintelor și nici cultul oamenilor sfinți. Există numai un cult, cultul lui Dumnezeu și al Fiului Său, Isus Hristos. În tot Noul Testament vom întâlni numai și numai acest cult. Să fim foarte atenți, Dumnezeu ține la adevărul Său. Pentru iudei, Moise devenise un fel de semizeu pe care îl înălțau mereu. Și astăzi se spune cultul mozaic. Nu Dumnezeu l-a așezat aici, ci omul. Dacă și mormântul lui Moise ar fi fost cunoscut, s-ar fi format un cult al mormântului său, dar Dumnezeu a ascuns acest mormânt pe care diavolul a vrut să-l scoată la iveală. Ca să se împotrivească Domnului Isus să nu creadă în el, iudeii înălțau pe Moise. I adevărat, Moise în lucrarea lui Dumnezeu pe pământ a avut un loc însemnat, dar numai ca vas de care s-a folosit Dumnezeu, ca rob, cum scrie la evrei 3 cu 5. Domnul Isus Hristos însă nu este vas, ci este însuși creatorul vaselor, cel care a făcut vasele. El este Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în veci, care împreună cu Dumnezeu Tatăl au creat lumea văzută și nevăzută. Zicem și noi, încă o dată, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl și Domnul Isus Hristos. Cu aceste cuvinte... De slavă și de laudă la adresa celui care singur este, acelui care singur poate spune eu sunt cel ce sunt, aducem la cunoștință iubiți ascultători încheierea programului I074, care vă vine cu multă dăruire de inimă și cu dragoste din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim din toată inima! Ca toți ascultătorii iubiții acestui program să devină credincioși adevărați, să lucreze lucrarea credinței primindu-L pe Domnul Iisus Hristos și primirea credinței Domnului Iisus Hristos în inimile lor să se vadă prin asemănarea vieților tot mai mult cu a Domnului Iisus Hristos, al cărui nume dorim să fie binecuvântat de acum și până în veci, împreună cu noi, spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Slavă, slavă, îți cântăm Iisus necontenit, Slavă, slavă, tu ne ești mântuit ori iubit. Jerpa e prețul mare, pentru noi răscumpărare, Din amorții Soare, slavă în veci, Isus! Nimeni nu ne înțelege, lumea noastră fără de lege, ci tu o să ne deslege decât tu Isus!